Нищо в този документ не е безполезно. Няма нито една дума излишна или случайна. Авторът на битието не употребява нито една излишна или безполезна дума. Никаква украса, никакво разкрасяване при писането на сътворението на светлината. Там е казано само, че Елохимите видели светлината и видяли, че тя е добро нещо. В еврейския език, няма голяма разлика между думите хубаво и добро. Една и съща дума служи за двете понятия. Съдържанието на думата хубаво е, че духът се изявява навън във форма. И когато в битието се казва, че елохимите видели светлината и видели, че тя е нещо хубаво, тази мисъл може да се изрази така. Елохимите имаха съзнание, че елемента който те се намирали до тогава, сега им се представя като нещо външно. И в това явление те чувстваха духа. Духът беше за това, което се изразява във външната форма. И това именно се крие в думата хубаво. Ние ще разберем битието прекрасно само, ако в него не виждаме само готови фрази, а се запитаме, Какви тайни са скрити в тези думи? Едно такова изследване ще ни отведе твърде далеч. Преди земната епоха светлината е прониквала пространството и съществата са живеели в нея, както рибите във водата. Без да я съзнават като нещо вън от себе си. В земната епоха светлината е почнала да се отразява от предметите и е станала видима. Това показва, че в земната еволюция се евило едно състояние по-високо от светлината. За втория ден не е казано, че е хубаво това, което е направено. Някой може да помислят, че това е случайно или че е забравено. Би трябвало обаче да се разбере, че в битието няма нищо за прибавене, както и няма нищо за премахване. Авторът на битието нищо не е забравил. Има едно дълбоко основание за това, че за втория ден на Творението не е казано, че е хубаво. Това е вече един от тези факти, които ни проникват с дълбока почет по отношение на този древен документ. Ние бихме могли много да научим от този древен документ. Авторът, който наистина не е имало нужда да полага клетва, и който от само себе си следва принципа – нищо да не прибавя, но и нищо да не изпуска от това, което узнал, че е истина, той е дълбоко обеден, че всяка дума е свещенна и че никоя не е безполезна. По този начин ние проникваме в дълбочината на композицията на първия и втория ден на творението. Можем да кажем, че целият разказ за човешката еволюция, даден в битието, се потвърждава напълно от това, което можем да узнаем днес посредством изследванията, извършени от духовната наука. Ако изучаваме битието повърхностно, би ни се струвало, че човек се появява едва в шестия ден на творението, но както ще видим, това не е така. Ние знаем, че човек е съществен елемент в еволюцията и че другите царства са, така да се каже, само отпадъци от човешката еволюция. Тогава как е представен човекът в битието преди шестия ден? Ако Земята при формирането си се явява като едно повторение на предшестващи космични периоди – Сатурн, Слънце и Луна, то трябва да се предполага, че човек – който е съществувал в тези предшестващи периоди, се явява на ново заедно с Земята. И така, той е съществувал и преди шестия ден. Но тогава как да разберем факта, че битието не говори ясно за човека преди шестия ден? Битието говори за Адам и за момента на раждането на човека и че на древния еврейски език думата Адам отговаря на нашата дума човек. Но за да разбере ли смисъла на тази дума, трябва да разбираме какво значи името Адам. В душата на древните еврейски мъдреци тази дума е събуждала една представа, която ние можем да изразим с понятието «земен човек». Така че човекът, за когото се говори в битието, е земно същество. Той е венец на всичко земно, крайен плод на земната еволюция но това, което се концентрира в плода на растението, е съществувало и по-рано в същината на растението. Ние не ще намерим човека в първите пет дена на творението, ако мислим, че физическият елемент на човека се проявява преди неговата душа и дух. Физическият човек такъв, какъвто ние го виждаме върху земята, може да се сравни с водата, която чрез охлаждане се превръща в лед. Също така, както водата се кондензира в лед, през шестия ден на Творението елохимите кондензират духа и душата на човека, за да направят от това едно земно същество. И Изследователно в първите дни на Творението ние не намираме човека като едно физическо същество, но само като едно духовно същество. Състоящо се от дух и душа. Ако ние се поставим на гледището на битието, в първия ден е на лице една вътрешна творческа дейност и външно манифестиране, и ние не можем да намерим там земния човек, който е съществувал само в атмосферата на Земята, като душа и дух. Неговото съществуване върху Земята се подготвя от това същество състоящо се от дух и душа. Как този зародиш е бил подготвен, когато битието ни описва, че космичната мисъл ражда тази опозиция, за която стана въпрос. Вътрешната дейност и манифестирането навън, и че духът на Елохим покрива общото това нещо, това, което ние наричаме в окултната наука сетивна душа, което в обикновения език се нарича сърце на човека и който днес считаме за вътрешна природа на човека. То се подготвя според битието в първия ден на творението до момента в който се казва да бъде светлина и стана светлина. Сетивната душа е изпълвала тогава духовната атмосфера на земята така ние намираме сетивната душа в земната атмосфера и я поставяме на мястото, което обикновенно е наречено първия ден на творението. Там, където действат елухимите и иерархиите, които ги подпомагат, ние виждаме да се формира така, както днес се образуват облаците в атмосферата, човешката духовна природа, а именно най-напред се формира това, което се нарича сетивна душа. Еволюцията продължава след това и ние ще срещнем да се появява това, което наричаме разумна душа. Сетивната душа прогресира към разумната душа чрез един вид психическа кондензация, извършваща се в атмосферата на Земята през втория ден на творението. Следователно, когато звуковият етер се появява в еволюцията, и когато горните водни маси се отделят от долните, човешкото същество принадлежи още към горната сфера и то е съставено от зародишите на сетивната душа и на разумната душа. В третия ден на Творението, човешкото развитие достига до раждането или проявлението на съзнателната душа и в целия процес, изложен в битието, в третия ден на творението на Земята се появява растителното царство. Всяко растение според своя вид, чрез действието на жизнения етер. Така че от Земята излиза растителния живот, а отгоре в етера плува това, което нарекохме съзнателна душа, съединена с сетивната и разумната душа. Човек като душа и дух живее в атмосферата на земята, в недрата на намиращите се там различни духовни същества. Той още няма независимо съществуване. Ние можем да си го представим като един орган вътре елохимите, архангелите и т.н. Духовните същества, в недрата на които той живее като една част от техния организъм. Ето защо. Естествено е в битието да се говори само за тези духовни същности, а не и за човека до шестия ден на творението. Самите тези духовни същества през това време на земната еволюция вече са развили индивидуалности. И да се описва тяхното предназначение е все едно да се описва това на човешкия зародиш – но за да може един човек да обитава реално Земята, трябвало е да стане прогресивно кондензиране на неговото същество. Това същество, състоящо се от душа и дух, е трябвало полека-лека да се облече в една телесна форма. Ние имаме прочие това, което в края на третия ден на Творението се описва в Библията. Едно човешко същество – съставено от трите части на душата – сетивната, разумната и съзнателната душа. Но всичко това е трябвало да вземе едно сетивно облекло. В недрата на тази духовна сфера човек е трябвал най-напред да облече едно астрално тяло. Това е станало в третия ден на творението. В настоящия момент от развитието на човека ние намираме астралното тяло, отделено от физическото, през време на съня. През време на съня астралното тяло излиза спираловидно от физическото и със своите токове се разпростира в цялата слънчева система и черпи сили от всички планетни иерархии, за да може с тези сили да обнови физическото тяло, като се върне. Затова астралното тяло е наречено астрално или звездно от средновековните окултисти Розенкройцерите. От това следва, че силите, които формират това тяло, идват от звездния свят. Трябвало е да значи тези звезди вече да съществуват. И когато ние казваме, че през четвъртия ден на творението, човешкото същество, състоящо се от дух и душа, се облича в едно астрално тяло, изтъкано от астрални сили и подчинено на астралните закони, то е, понеже в четвъртия ден звездите развиват своята дейност в атмосферата на Земята. Това именно казва Битието, когато проследява как в четвъртия ден на Творението астралното тяло на човека се формира според своите закони. Битието описва вярно това обличане в астрално тяло, с което човек е живял в духовната и астрална атмосфера на Земята в дейността на този звезден свят, който се доближава непосредствено до нашата земя. Разказът на битието съдържа дълбок смисъл, който е в пълно съгласие с това, което ни разкрива сега окултната наука. Разбира се, за времето, за което говори битието, астралното тяло не е било още такова, каквото е у усъвременният човек през време на съня. В следващата епоха, тази, която Битието описва като ден пети на Творението, ние трябва да очакваме да видим една нова кондензация на човека. Тогава кондензацията достига до етерния свят, макар че тази етерна човешка природа да се остава още надсетивна. Човек още не е слязал на физическата земя. Той още принадлежи на етерния свят. В петия ден на Творението, земните условия още не бяха готови да дадат подходяща форма на човешкото същество от етерния свят. Той е трябвало да почака в етерната сфера, за да премине еволюцията, която не му предлага още условия за земен живот. Ако той не беше почакал в етерната сфера, докато се е създадат подходящи условия, той е трябвало да се облече в една животинска форма. Ако животните са станали това, което са те днес, то е защото тяхната душа и техният дух, груповата душа на животинските раси, е слязла върху земята преди да е достигната онази зрялост, която изисква човешката форма. Затова човек е трябвало да почака в етерния свят. А тези души, които слязоха преждевременно на земята, се облякоха с животински форми и станаха животни. В петия ден на творението земята е била изпълнена с въздух и вода. В тези условия човек още не е можел да се образува едно земно тяло. Животинските същности, груповите души на животните, които са слезли тогава, са били същества от въздух и вода и докато те притежавали едно тяло, образувано от субстанцията на въздуха и водата, човек е трябвало да изчака, за да може да облече една човешка форма. Битието говори за този процес с един дълбок духовен разказ. За да е могъл човек да приеме човешка форма, трябвало е да му бъде вдъхната една сила, която е липсвала в петия ден на творението, когато се развиха животните. Тази сила се е проявила, когато се образува единството на Елохимите и се явява Йехова Елохим, който вече е можел да даде на човека телесна форма, вдъхвайки му дихание на живот чрез въздуха. Това дихание е самата еманация на Йехова Елохим, която заедно с въздуха влезе в човека и го направи човек. По такъв начин, битието ни дава възможност да вникнем във вътрешната страна на еволюцията и ни показва това, което трябва да стане в надсетивния свят, за да може човек да прогресира до едно сетивно съществуване. За това човек е трябвало да престои в етерните условия, докато другите същества вече се оплътняват в една среда от въздух и вода. Оплътняването на човека до едно етерно състояние, се извършва в епохата, която Библията нарича Ден Пети на Творението. Човек още не е физическо същество, но става такова едва в шестия ден. То бива тогава един вид прието от земята и това, което наричаме физическо тяло, се ражда в тази епоха, която съществува в шестия ден на Творението. Но ние бихме се излъгали, ако мислехме, че можем да видим човека на шестия ден с сегашните очи или да го пипнем с пръстите си. Така че в шестия ден на творението ние не би трябвало да търсим човек от месо и кости. Това е, разбира се, не тяло физическо и земно, но най-тънка физическа форма, тази на топлината. И в битието е казано, че след съгрешаването човек е бил облечен в дрехи направени от кожа. Това подразбира, че тогава той е добил тяло, състоящо се от месо и кости. Значи човек се явява на земята в едно тяло от топлина. Тази форма се явява когато лохимите казват да създадем човека. Една по-голяма кондензация е станала след шестия ден на творението. Тя се е състояла този елемент, който му вдъхнаха елухимите, които вдъхнаха в ноздрите на човека дихание на живота. Човек не би могъл да разбере собствения си происход до тогава, докато се отказва да разбере, че той най-напред се е появил под формата на душа и дух, после под астрална форма, след това фетерна форма и че физическото състояние най-първо се явява в топлинната форма, а след това идва въздушната форма и най-после се явява формата на една твърда материя. И когато се казва, че Яхова е лохим, вдъхнал на човека жизнено дихание, ние трябва да си представим, за да разберем происхода на човека, че физическият човек първоначално е бил създаден от топлина и въздух, а не от месо и кости. От тънкото се ражда по-плътното, а не от по-плътното по-тънкото. Твърде трудно е за съвременния човек да мисли така, но това е истината. Така ще се разбере мисълта, предадена в различните религиозни предания, че човек е слязъл на земята от атмосферата, от един по-висок свят. Когато Библията, след като ни описва дните на творението, ни говори за това, което се нарича рай, в това последното трябва да се търси нещо по-дълбоко. Окултната наука ни изяснява това. Много ясно е от разказа на Библията, че раят не е съществувал на физическата земя, а се е намирал над земната повърхност, в облаците, в пространството, така да се каже. И че в този рай човек е бил още едно същество, изграден от духовна топлина, а не е бил едно физическо същество в днешния смисъл на думата. Дори и след това, което се нарича ден шести на творението, човек още не е показан върху твърдата земна повърхност, но още е в духовната сфера на земята. Човекът слиза от пространството върху твърдата земя, след като Яхова е Лухим му вдъхнал дихание за живот, след като той придобива по-голяма плътност. След приемането на жизненото дихание от Бога, човек попада под влиянието на така наречените луциферистически същества, които изливат своите сили в астралното тяло на човека. Под влияние на тези сили се получава по-голяма кондензация на физическото тяло. От на луциферистическите сили в астралното тяло на човека се ражда всичко това, което днес ние наричаме себичност, егоизъм. Желание да бъдем затворени в себе си, концентрирани върху собственото си благополучие, също така усилване на страстите и желанията. Това е проникнало от човека чрез луциферистическите влияния. Първият ефект от това влияние е бил, както казахме, раждането на егоизма в човека. Астралното тяло, такова, каквото то било по-рано, проникнато от теченията, които го бяха създали, е било последвано от едно друго астрално тяло, проникнато от луциферистическите сили, Последствието от това бе, че човешкото тяло, изградено от въздух и топлина, започна да се оплътнява, да се кондензира и по този начин се появи човекът от плът, човек с една по-голяма плътност. Така преди намесата на луциферистическите същества, физическите условия за човека са били въздухът и топлината, а след тази намеса той слиза в течния и твърдия елемент. Там именно тяхното влияние проникнало и се е проявило. Луциферистическите сили извършиха оплътняване на човешкото тяло, което става вече по-тежко и слиза постепенно от атмосферата на Земята върху твърдата материя. Това е описано в Битието като изгонване на човека от рая. Това добива тежест и изпитва силата на земното притегляне. По такъв начин той слиза от атмосферата към повърхността на Земята. Ето как тези сили са формирали човешкото тяло. Изпадането на човека под влиянието на луциферистическите същества е описано в Библията с разказа за изкушението на Ева от змията. Под влияние на тежестта, която придобива от това влияние, човек пада слиза от облачните висини, където управляват херовимите и слиза на земята. А по-рано видяхме, че херовимите образуват облаците в атмосферата, а серафимите – светкавиците и грамотевиците. И когато Библията се казва, че човек е бил изгонен от рая, т.е. от въздушната сфера, Бог поставил пред вратата на рая херовим с огнен меч – това е буквално вярно. Така, че реализма на библейското описание не е някакво просто сравнение или някой груп образ, но там се описва действително онова, което се е разкривало пред ясновидското съзнание на писателя на битието. Началото на битието започва в епохата, когато Слънцето и Земята са били предразделене. След отделене на Земята от Слънцето, заедно с Слънцето са отишли и по-духовните сили и същества и Земята останала с лунните сили и материя. Материята и силите на древната Луна, които имаха тенденция към втвърдяване. Вследствие на влушаване условията на живота в атмосферата на Земята, причинена от това втвърдяване, по-голяма част от човешките души емигрират по другите планети на Слънчевата система, Сатурн, Юпитер, Венера, Марс, Меркурий и прочие. Един твърде малък брой от човешките души са останали свързани с Земята. Това са били най-силните, най-издържливите. Това е станало през един период, който е предшествал Леморийската епоха. Този период се намира между отделянето на Слънцето и това на Луната от Земята. Тогава именно става второто голямо събитие през Леморийския период, при който всичките субстанция от лунно естество е била изхвърлена от Земята, което предизвикало голяма трансформация. От това време насетне състоянието на Земята става такова, че човек може да се развива вече върху нея. Ако не е било станало това отделяне на слънчевия и лунния елемент от Земята, ако тя бе останала съединена със Слънцето, неговите сили, които са много високо духовни, нямало да бъдат полезни за човека. А ако е била останала Земята свързана с Луната, то условията на Земята тогава ще е ли да бъдат твърде груби за човека, така че, когато Луната се отделила от Земята, тя останала един вид в равновесие, което се е получило от това, че Слънчевия и Лунен елемент действали вече отвън. По този начин Земята станала удобна за развитието на човека. Луната се откъснала от Земята през Леморийско време. След това еволюцията е продължила и оттам насетне става едно постепенно възвръщане, един вид прилив на човешките души, които преди това бяха емигрирали на съседните планети. Този факт продължил доста дълго време, дори до Атлантския период, през течение на който човешките души още продължавали да слизат от съседните планети. През тези два периода, субстанцията на човешкото тяло постепенно е кристализирало и се е втвърдявало, за да може да послужи като жилище на завръщащите се души. Душите, които се връщали на Земята от другите планети, били надарени с различна природа, според това на коя планета са били емигрирали. Чрез това се внася едно твърде голямо разнообразие в земното развитие на човечеството. Следствие на това става разпределение на човечеството на планетни типове. Юпитерианци, Сатурнианци, и тъй нататък. Това е началото на диференциране на хората на раси. По тези типове може да се познае сега на коя планета са емигрирали човешките души. Както вече казах, по-силните души са останали да се развиват при земните условия, когато другите емигрираха на другите планети. Тези, които останали на Земята, са описани в Библията като първоначална двойка, Адам и Ева, която е могла да надживее тези груби земни условия. В техните потомци са продължавали да се въплъщават расите на човечеството, които, както казахме, са се формирали от факта, че от целия космос слизали към Земята душите от другите планети. В началото на Леморийското време Земята е била съставена от огън, носила е в себе си огнения елемент. Който е изликнал навън от нея. Същият постепенно преминава във въздушен елемент, след това във воден и към края на леморийската епоха започва да се явява сух. Дълго време земята останала обгърната от един вид въздух, целия наситен с мъгливи водни маси. Всичко е било обвито в мъгли, придвижвани от всякакъв вид пари пяна и кипеш на разни елементи. Много от елементите, които днес са твърди, са били в тези времена още в състояние на изпарение, проникващи атмосферата. В течение на дълга част от атлантския период, тези мъгливи маси са обвивали земята и когато в битието се говори, че в третия ден са се явили растенията, не трябва да си представяме сегашните растения, но груповите души на растенията. Затова там е казано, всяко растение се явява според своя вид, т.е. според своята групова душа, които са съществували в астралното и етерното състояние на астралното тяло на Земята. Писанието, което ни се дава за третия ден, появата на растителното царство, не може да се схване с нашите физически сетива, а само с ясновидство. От леморийско време до началото на атлантския период, мъглите в атмосферата на Земята постепенно се разрядяват. Атмосферата все повече и повече се просветлява и това, което по-рано е било етерно, се превръща в едно състояние, приближаващо се до това, което ние днес познаваме. Етерният елемент става все повече и повече физически, така че настоящите растения са се явили много по-късно от третия ден на Творението. Те се появяват едва в средата на Атлантския период. Теологичните условия, необходими за сегашните растения, не датират от много древни времена. можем да характеризираме преминаването от Леморийския към Атлантския период последния начин. Земята е била толкова изцяло обвита в изпарения, изгъстени мъгли, които са били още под формата на пара и каквото състояние са били различните субстанции, които по-късно образуват земната кора. Земята не е била стигнала още до това състояние, което можем да наречем оплодяване, започва чрез водата, която се намира още във вид на пари в атмосферата. Това оплодяване става по-късно. За душите, които казахме, че се емигрирали от Земята на другите планети, това е станало в онзи момент, за които е казано в битието за втория ден на творението, че вследствие на формирането на звуковия етер, Горните субстанции са били отделени от долните. Това е отделянето на небето от земята, което съвпада с емигрирането на човешките души от земята. По такъв начин втория ден на творението съвпада напълно с определена епоха, която се намира между отделянето на Слънцето и отделянето на Луната и емигрирането на човешките души. В това време човек не е имал още физическо и етерно тяло в днешния смисъл на думата, а е имал само астрално тяло. В периода, който се описва като трети ден на творението, с изключение на физическите души, за които се казва, че са останали на Земята, другите емигрирали на другите планети, където продължили своята еволюция. И тези, които са останали на Земята, продължават да еволюират, като тяхната еволюция се заключава в това, че те се обличат все повече и повече в материален елемент. По този начин върху Земята се е сформирало за първ път етерното и физическото тяло на човека. За да могат тези тела да изпълняват всички условия, необходими за земното развитие, известен брой души, бяха задържани на Земята. Благодарение на това бе възможно полагането на зародиша на етерното и физическото тяло. След отделянето на Слънцето от Земята, както казахме, става емигрирането на душите по другите планети. В това време Земята е била обкръжена от гъсти мъгливи маси, от изпаряващи се и втечняващи се водни пари и Слънцето не се е виждало. С течение на времето мъглите постепенно се разпръсват, прояснява се и се създават подходящи условия за развитието на човека. Постепенно слънчевите лъчи започват да проникват в атмосмерата и слънцето да се вижда. С това ние отиваме към четвъртия ден на Творението, през който ден и Луната се е отделила от Земята. За четвъртия ден на Творението се казва в битието Елохим, се твори едно голямо светило и едно малко Слънцето и Луната. Той създаде също и звездите, което означава създаването на близките до Земята планети от Слънчевата система, които до тогава са били в етерното състояние. Така че в четвъртия ден на творението, през Леморийския период, след като Луната се бе откъснала от Земята, и е било създадено човешкото физическо и етерно тяло, душите започнали да се връщат от планетите към Земята. Заедно с Слънцето, по-голяма част от Елохимите бяха напуснали Земята, за да пренесат полето на своята дейност и отвън, оттам да действат върху Земята. Но нещо от тяхната субстанция бе останало свързано с Земята. Това е Туи което е до известна степен във връзка с благотворителните ефекти на лунните сили, понеже лунните сили имат също така и благотворни ефекти. След отделенето на Слънцето всичко, което се е намирало върху Земята, а именно човеците, биха се превърнали в мумии, биха се втвърдили, вдървили и човек би станал мъртъв като земно същество, а Земята би опустяла ако лунните сили бяха останали свързани с нея. Но веднъж вече отделени от Земята, тези лунни сили, които, ако бяха останали с Земята, щяха да докарат смъртта на човеците, след като се отделят, стават вече благотворни. Когато тези сили излязоха извън Земята, те добиха една нова преснота. И тогава вече и най-слабите души са могли да слязат на Земята и да се въплотят в човешки тела. Съществата, които управлявали тази поредица от събития, са били велики благодетели на човечеството. Това са тези именно, които са свързани с Луната, която се е откъснала от Земята, за да продължат да водят човека през земната еволюция. От разказа на битието знаем, че тези велики духовни същества са елохимите, а пулсът, действащ недрата на тези сили на елохимите, за да произведат голямото събитие за откъсването на Луната от Земята. А чрез това да създадат началото на истинските човешки същества не са нищо друго, освен това, което би дало възможност на елохимите да прогресират като група до съзнанието на Йехова Елохим, издигайки чрез това тяхната природа. Тази сила остана обединена с Луната и тя е, която откъсна Луната от Земята. Ето защо това, което ние наричаме Йехова Елохим, е интимно свързано в историята на творението с Луната. Ако Слънцето не се бе отделило от Земята, Човек би продължил да живее в лоното на елохимите и не би получил своята независимост, но след отделянето на Слънцето, човек изпадна под влиянието на лунния елемент, който втвърдява материята. И човек би се превърнал в мумия, би минал през едно състояние, което можеше да го доведе до окончателна смърт, докато Луната била съединена с Земята, човешкият зародиш на физическото и етерното тяло, се проникнал от този духовен елемент, който носил в себе си смърта. Така че, чрез лунния елемент в своята природа, човекът има един елемент, който го тегли към смъртта, и той би получил една твърде силна доза от този елемент, ако луната не се бе отделила от земята. От това може да се разбере, че този лунен елемент е една космична субстанция, която е в тясна връзка с способностите на човека към независимост. Ако се вземат предвид сегашните земни условия, ще се види, че те се появили едва след отделянето на Луната, когато в Земята няма вече такова голямо количество от лунните сили както преди, докато Луната е била още свързана с Земята човек е бил проникнат от тези лунни сили, дори до зародиша на неговото физическо и етерно тяло. Затова човек носи в себе си от тези лунни сили, от силите на тази луна, която сега не свети на небето. И той е запазил тези сили в своето физическо и етерно тяло. Той съдържа в себе си лунния елемент, който е получил, когато Луната е била още свързана с Земята. Земята не е могла повече да понася този елемент, но човекът го има в себе си. Той има, прочее, в себе си едно предрасположение да бъде нещо повече от едно земно същество. Когато човекът завърши своята еволюция, Земята ще се разпадне на прах в космичното пространство. С факта на отделянето на Луната от Земята, последната е била предпазена от преждевременно изсъхване и изгубване на всякаква вода, от това да се превърне на прах. Но в човека е останало нещо от това предрасположение да се превърне на прах. Лунните сили действат изсушително на Земята. Съществата, които са свързани с Луната, са внесли в телесната природа на човека лунен елемент – който не произлиза от нас на Земята, която имаме непосредствено под краката си, след като Луната се е отделила. Но тези лунни същества са напоили телесната природа на човека с тези лунни тенденции, които го превръщат в прах. Фактът, че Йехова Елохим е свързан с тези тенденции, означава, че той проникна от телесната природа на човека с тази лунна есенция. Било е необходимо в хода на еволюцията да настъпи момент, когато този факт е бил осъществен, т.е. когато в космичното напредване на елохимите се явява и Ехова Елохим, който е напоил човешката природа с този земен прах от лунната същност. От това може да се види огромната дълбочина на библейския пасаж, в който се казва И Ехова Елухим направи човека от земен прах. Това показва, че Ехова Елухим е пропил, напоил човека с земен прах от лунно естество и Моисей, който е написал битието, е получил тази мъдрост. Това откровение направо от Ехова Елухим. Така началото на битието съответства на периода на подготвяне на Земята от Слънцето. Фактите, описани в битието, се отнасят за времето, когато това разделене се е извършило. Това описание се отнася и до леморийската епоха, когато луната на свой ред се отделя. Описанието, което дава окултната наука, съвпада с описанието в Библията. Това описание протича от отделянето на Земята от Слънцето, през Леморийския период и началото на Атлантския период и описано в Библията като творение на шесте дни. Човекът, който създадоха Елохимите, не е бил диференциран полово, той е бил мъжко-женски и е бил в едно етерно състояние което е уклоняло към физическо уплътняване. Човекът, за когото се казва «Нека да създадем човека по образ и подобие», е едновременно и мъж и жена. Разделянето на половете става по-късно, към края на леморийската епоха. При това разделяне мъжкото физическо тяло се оживотворява от женското етерно тяло а женското физическо тяло се оживотворява от мъжкото етерно тяло. Както видяхме, трите души на човека, сетивната, разумната и съзнателната, са формирани през първите дни на творението. Те са били създадени тогава в техния зародиш. Но физическото тяло необходимо за изразяване на душата се появява по-късно. Значи първо се заражда духовният елемент, който впоследствие се облича в астрален елемент. Същият след това постепенно се кондензира в етерен и физически. И тогава духът идва да се отпечата в материята, т.е. да получи форма на жизнено дихание. Значи зародишът, който Яхова Елохим вложи в човешкото същество, е бил предварително формиран в недрата на елохимите. Този зародиш, който иде отгоре, в последствие се съединява с телесната природа, която от своя страна е била моделирана по-късно. И поради факта, че духът, който на еврейски се нарича Нешама, е бил отпечатан в материята, е станало възможно да слезе в човека онова, което можем да наречем принцип на аза. Древноеврейските изрази нефеш, руах и нешама не са нищо друго, освен трите аспекта на душата, за които говори окултната наука. Нефеш съответства на сетивната душа, руах съответства на разумната душа и нешама на съзнателната душа. Това, което наричаме шести ден на творението, съответства на леморийската епоха, в която ние намираме човека като едно същество, мъжко-женско. Седмият ден, денът на почивката, се разбира в смисъла, че елохимите, след като създали човека и условията за неговото развитие и вложили в него разумните сили, които да работят за неговото развитие, се потеглят малко и се занимават със своята собствена еволюция. Човекът, създаден от Елохимите, е мъжко-женско същество, което живее още в етерния свят. Но човекът, когато се разделят половете, е вече физически човек и определя края на леморийската епоха и начало на атлантската. В европейските преводи на битие думата Елохим е преведена с думата Бог. А Яхова Елохим с думата вечния Бог. Човекът създаден от Яхова Елохим е потомък на човека създаден от Елохим. Човекът на Яхова Елохим е земният човек, а човекът на Елохим небесният човек. Ще завърша това изложение с следните няколко мисли от Штайнер. Така, че битието и цялата Библия ни описват реални факти, както ги съзерцава един високо напреднал ясновидец. И задачата на окултната наука е да посочи отново истинския смисъл на Библията, и да направи да се зароди по този начин дълбокото впечатление, което трябва да проникне в душата ни, когато изучаваме това, което от най-древни времена ни се предлага, под един тъй грандиозен аспект. Притълкуването на Библията трябва да се дава ясна сметка за това, че даже в първите векове на християнството още не е съществувал библейски текст, който да е бил съставен, както текстът, който ние днес четем. Най-напред, в еврейския език не е имало гласни букви, а след това е трябвало да се въведе разделение между думите и едва по-късно е направен превод, в който са поставени гласните и препинателните знаци. Трябва да си дадем сметка също така, че Библията е резултат на едно древно ясновидско изследване. Фактите, които ни се описват в Библията, са били възприяти първоначално чрез ясновицко изследване. Ако се върнем първоначално към нашата земя, ще дойдем до епохата, описана от Библията, която представя духовната фаза на земното развитие и е очертана в седемте дни на Творението. Това може да се познае само чрез ясновидско изследване. По този начин се вижда как физическото произлиза полека-лека от духовното. Когато ясновидският поглед бъде отправен към фактите описани в битието, най-напред се срещат само духовни събития. Физическият поглед не би могъл да види абсолютно нищо. И постепенно от това духовно произлиза физическият елемент както ледът от водата. И човекът от тези първични времена не би могъл да бъде видян с физическите очи. До 6 и седмия ден на творението, т.е. през леморийската епоха, физическите очи не биха могли да видят нищо от това, което тогава е съществувало, защото то е било от чисто духовно естество. Този, който намери чрез духовно изследване скрития смисъл на нещата и който като изучава след това Библията си казва, че би било голямо чудо да се намерят всички тези подробности от този древен ясновидец, който е написал битието. И когато подобно чудо бъде потвърдено като действителен факт, едно чувство на възхищение го обзема, чувство на адмирация, което трябва да проникне всички души, за да могат те да почувстват свещения характер на този доста почтен документ, какъвто е Библията. Горното изложение на Штайнеровото разбиране на Библията е едно кратко резюме от неговия цикъл от сказки под заглавие «Тайните на Генезиса». Ако има някакви неясноти и грешки в изложението, те са мои, а не на автора. Бележка на автора